Піп відчула це, сварбіш у потилиці, той самий, що дряпався туди-сюди, звучав як дві шиплячі літери. «Е...» – вона втупилася у файл, відкритий перед нею. «Андія Планнер Плото, 12, 18-2012 року» – фото, яке вона колись скопіювала і вставила у «Продутіон Ло» – «Ентре» свого торішнього проєкту. Одне з тих фото, що вона зробила, коли разом із Раві проникла у дім Белів. Майже рік тому, шукаючи палку, телефон, який їм так і не вдалося знайти. На повній версії фотографії, ще до того, як Піп її обрізала, було видно ще більше безладу на столі Енді. Косметичка з блідофіолетовою фіолетовою щіткою для волосся зверху, на щитинах якої і досі залишалося світле волосся. Поруч лежав шкільний щоденник Кілтон Раммар за 2011 -й. Дріб 12-й навчальний рік – Відкритий на цій середині березня. Трохи більше, ніж за місяць до смерті Енді. І ось воно нашкрябано саме на цій суботі, а також на інших фото, тижнями раніше і пізніше. Тоді Піп гадала, що розгадала шифр Енді. Що означає «Довейс Оусе», так само як «П». Це парковка біля вокзалу, де Енді зустрічалася з Хові Бауерсом, щоб забрати нову партію чи віддати гроші. Але вона помилялася. Не мало жодного стосунку до Хові Бауерса Означало Гаріет Гантер. Чи то був дзвінок, чи зустріч, важко сказати. Але це весь час була Гаріет, і ось доказ. Енді зверталася до сестри четвертої жертви, вбивці ДТ. Свербіш у голові Піп перетворився на біль, який гостро стискав скроні, поки вона намагалася зрозуміти, що це означає. Думка билася об неї, поки вона намагалася зібрати докупи сенс. Яке відношення мала Енді Белл до всього цього, до ДТ? Відповідь могла бути лише в одному місці. Інша електронна адреса Енді, яку Піп підозрювала таємною, у Енді таких було чимало за її коротке життя. Піп нарешті відвела погляд від сторінки щоденника і відкрила браузер. Вона вийшла зі свого облікового запису Gmail, потім натиснула «Увійти знову». Вона ввела адресу Енді, а 2 b 3 94 gmailcom і завмерла, курсор завис над полем для пароля. Вона точно не могла його вгадати. Замість цього навела мишку на підказку «Забули пароль». Відкрилася нова сторінка, яка просила Піп «Введіть останній пароль, який пам'ятаєте». Курсор миготів у полі для введення, ніби насміхаючися. Вона провела пальцями по тачпаду, пропустила поле пароля, і натиснула кнопку «Спробувати інше питання». На екрані з'явилася ще одна опція – «Відправити код на резервну адресу Undiable Mile». Ом, у Піп стиснулося в животі. Отже, у Енді справді була ще одна поштова скринька, ймовірно, основна, та, про яку всі знали. Але Піп не мала до неї доступу, тож не могла отримати код підтвердження. Схоже, таємна адреса Енді – так і залишиться таємницею назавжди, але надія ще не згасла. Була ще одна опція, ще одне спробувати інше питання внизу сторінки. Вона натиснула, намить заплющивши очі, благаючи комп'ютер. «Будь ласка, будь ласка, нехай спрацює». Коли вона відкрила очі, сторінка знову змінилася. «Відповідайте на секретне питання, яке ви додали до облікового запису. Ім'я першого хом'яка». Під цим було ще одне поле для введення, що просило Піп «Введіть вашу відповідь». Ось і все. Більше не залишилося варіантів, на екрані не було кнопки «Спробувати ще раз». Вона дійшла до краю. Патова ситуація. І як, скажіть, їй тепер дізнатися ім'я першого хом'яка Беллів? Хом'яка, який, мабуть, існував ще до соціальних мереж, вона ж не могла просто знову постукати до них у двері і спитати у Джейсона, той же сказав їй, щоб вона залишила їх у спокої назавжди. Зачекайно. Серце Піп шалено закалатало. Вона схопила телефон, щоб перевірити день. Середа. Завтра о 16.00 Бека Белл зателефонує її з в'язниці, як і четверга. Так, Бекка – це вихід. Вона точно знає, про якого хом'яка йдеться. І Піп зможе спитати, чи знає вона щось про другу електронку Енді, і навіщо тій була потрібна ще одна. Але завтра о четвертій годині це ще 25 годин. 25 годин – наче ціле життя, а може і справді життя. Піп не знала, скільки їй залишилося. Це знав лише ДТ, або той, хто прикидається ним. Гонування з невидимим таймером. Але нічого не можна було змінити, окрім як чекати. Бекка точно знає. А тим часом Піп могла зайнятися іншими слідами – Надіслати повторне повідомлення колишнім працівникам Грін Сцен щодо сигналізації, домовитися про інтерв'ю з тепер уже пенсіонером ДС Айноланом. Він сьогодні зранку відповів на її листа, що із задоволенням обговорить справу Ді для її подкасту. Ще були речі, які Піп могла зробити, ходи, які вона могла використати за ці 25 годин. Її руки тремтіли. О, ні, далі буде кров, що просочиться з лінії життя на долоні. Тільки не зараз, будь ласка, тільки не зараз. Їй потрібно заспокоїтися, сповільнитися, зробити паузу і вийти з власної голови. Чи варто піти на пробіжку, або вона кинула погляд на другу шухляду свого столу. А може і те, і інше. Півтаблетки гірчила на язиці, коли вона ковтнула її в суху, намагаючись вдихнути повітря. «Дивіться, просто дивіться!»